واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Allahumma arzuqna sidqan mahabbati nabiyyik wa waffiqna li ittibai Allahumma sabbitna ala sunnatihi hatta yatiyana al yaqin Ikhatul iman para pemirsa dan juga para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah Alhamdulillah Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia terutama nikmat iman dan Islam dan secara spesial nikmat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Rasulullah merupakan nikmat yang sangat agung yang Allah muliakan ahli sunnah dengan nikmat tersebut dan Allah bimbing mereka untuk membuktikan cinta mereka di dalam mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam semoga kita menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dan menjadi umat Rasulullah yang benar cintanya tulus cintanya dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mengikuti sunnah beliau salam dan salam ala habibina wa sayyidina wa imamina wa qudwatina wa sayyidina wa syafi'ina inda Allah al-qiyamah Muhammad bin Abdullah, Salawatullahi wa salamuhu alaih Wa ala ali wa sahbihi Allahumma salli Wa salim Wa barik Wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad Mudah-mudahan Kita menjadi Orang-orang yang setia Menjadi umat beliau Mudah-mudahan salat dan salam kita menjadi wasilah untuk mendapatkan kecintaan Allah kepada kita dan sebagai bukti bahawa kita adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. ikhwatal iman para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah seperti biasa kita mengkaji akidah ahli sunnah akidah Kulungan yang selamat Akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Kepada para sahabatnya Akidah para salafus salih Yang tentunya kita berharap Kepada Allah Azza wa Jal Agar Allah menjadikan amalan kita ini Sebagai Wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan sebagai bukti Bahawa Kita Orang-orang yang menginginkan Kemuliaan dunia dan akhirah Sebagai bukti bahawa kita orang-orang yang Mencintai Rasulullah Sehingga kita mempelajari akidah beliau Mempelajari ibadahnya Mempelajari akhlaknya Dan mempelajari Segala aspek agama ini sesuai dengan tuntunan beliau salallahu alaihi wasallam. ikhwat al-iman para pemirsa rahimakumullah pembahasan yang sebelumnya seputar masalah <coughs> perkataan imam Abu Ja'far at-tahawi rahimahullah bahawa Nabi Muhammad adalah hamba Allah hamba pilihan Allah dan Nabi yang istimewa dan rasul yang diridhoi. Wa Muhammadan abduhul mustofa wa nabiyyuhul mujtaba wa rasuluhu al-murtala. Ini telah telah jelaskan tentang kedudukan nabi sebagai hamba Allah yang merupakan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Kemudian beliau sebagai nabi yang istimewa, kemudian perbedaan antara nabi dan rasul. Kemudian tanda-tanda ya, yang menjelaskan akan kebenaran Nabi di antaranya mukjizat, perihal dan ahwalnya, kemudian syariat yang beliau bawa, kemudian perihal dan ahwal orang-orang yang mengikuti beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam, ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah di atas orang-orang kafirin, kemudian bagaimana Allah menghinakan, ya. Orang-orang yang menentang dakwah beliau. Semua hal itu menjelaskan kepada kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah yang benar dalam perkataannya, yang adil dalam syariatnya. Semua syariat, semua perintah beliau, agama yang beliau bawa adalah seluruhnya kebaikan dan keadilan. Ikhwatul iman warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu, al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah masih menjelaskan ya, pembahasan berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأطقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء بالحق والهدى وبالنور والضياء yang artinya bahawa sesungguhnya beliau yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan khatamul anbiya penutup para nabi wa imamul atqiya dan imamnya orang-orang yang bertakwa wa sayyidul mursalin dan penghulu semua para Rasul Wa Habibu Rabbil Alamin Dan Kekasih Rabb Alam Semesta Wa Kullu Da'wan Nubuwati Ba'dahu Fagayun Wahawa Dan semua ya, Yang mendakwakan ya, Nabi Sebagai Nabi Sepeninggal beliau Setelah beliau dan itu hanya kesesatan dan mengikuti hawa nafsu Beliau diutus kepada seluruh jin dan seluruh manusia Dengan membawa al-haq, kebenaran, wal-huda, petunjuk, wal-nur dan cahaya Serta penerangan Ikhwatal iman Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Ini merupakan akidah yang sangat mendasar. Di dalam akidah sunnah Wal Jamaah bahkan merupakan perkara yang utama di dalam beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bagian keimanan kepada para rasul. Bahawa nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah khatamul Anbiya Penutup Para Nabi <coughs> Walaupun Nabi yang ditutup oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sebagaimana yang jelaskan oleh Allah Dan yang jelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman Nabi wukanlah Muhammad itu ayah salah seorang dari anak kalian akan tapi beliau adalah Rasulullah utusan Allah yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa khataman Nabi dan penutup seluruh para nabi. Wa khatama nabiyyin kata para ulama ada dua qiraat di sini. Yang keduanya menunjukkan makna yang sama. Itu nabi sebagai penutup akhir seluruh para nabi. Yang pertama qiraat khatam. khataman nabiyyin ya. Yang kedua khatim. Ya, khatim, yaitu yang menutup. Khatam, yaitu sebagai yang stempel yang meng, untuk digunakan untuk mencap, ya, sesuatu yang menjelaskan keasliannya dan bahawa khatam tersebut itu dilakukan merupakan akhir dari sebuah, ya, pernyataan. Dalam tulisan atau yang sejenisnya. Maka distempel. Adapun bacaan khatam tidak diragukan. Bahawa Nabi SAW. Ya, adalah yang mengakhiri seluruh kenabian. Ya. Dia sebagai. Ya, stempel. Artinya khatam di sini. Yang mengakhiri, sebagaimana khatam digunakan, stempel yang digunakan oleh manusia dalam surat menyurat mereka itu biasanya adalah penutup untuk memperkuat ya, kandungan yang ada dalam surat tersebut sehingga yang terakhir sebagai bentuk persetujuan itu dah resmi asli yaitu di khatam di stempel. Setelah setelah itu tidak ada lagi tambahan tulisan ya dalam ya atau tambahan kalimat dalam tulisan tersebut dalam surat menyurat na'am begitu juga khatam itu adalah ya bisa diartikan adalah hiasan sesuatu khatam itu bisa diartikan itu cincin yang digunakan oleh seseorang itu perhiasan Kemudian sebagian ulama juga menjelaskan bahawa kiraat yang kedua adalah khatim yang menutup. Ini jelas sekali khatim yang menutup. Menunjukkan kepada kita bahawa Nabi sebagai Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir yang menutup seluruh seluruh nabi. Adapun makna yang pertama tidak diragukan bahawa itu menunjukkan kepada kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukan beliau nah yang intinya bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin khatamul anbiya penutup seluruh para nabi ya dan nabi sallallahu alaihi wasallam melengkapi seluruh ya, kenabian sebelumnya dalam sebuah hadis yang sahih nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Ya, perumpamaan beliau dan perumpamaan Orang-orang atau para nabi sebelum beliau Kala, sallallahu alaihi wa sallam Mathali wa mathalul anbiya Kamathali qasrin Ahsana Na'an, bina'uhu Uhsi na'bina'uhu Waturika minhu maudi'u labinatin Watawfabihin nadharu Yatagjebun min husni binaihi. Illa moudia tikel labina. La yagbun siva ha. Ba kuntu ana sedet moudia tikel labina. Khutma bi khutma bi al bunyan, wa khutma bi al rusul. Hadi sahih. Kata Nabi Sallam perumpamaan ku dan perumpamaan para nabi-nabi sebelumku ya, para nabi sebelumku seperti istana ya, yang megah sekali yang indah, yang besar, menjulang tinggi bangunan yang indah sekali akan tetapi di dinding istana tersebut gedung yang begitu indah ya, ada satu tempat lubang ya, lubang kecil Mau ada satu bata yang tidak terpasang lalu orang-orang yang melewati melihat istana tersebut ya, tak ajub dengan keindahan istana tersebut begitu megahnya tapi mereka mengatakan kenapa ini ada satu lubang yang tidak ditutup Seandainya ada satu lubang bata ini ditutup sungguh sempurna keindahannya. Maka kata Nabi, "Fa kuntu ana saddatu mawdi' Maka saya datang dan diutus untuk menyempurnakan satu, ya, lubang yang belum tertutup itu. Sehingga dengan demikian khutimabihi. Khutimabi albunyan wa khutimabi ar-rus. Dengan satu bata tersebut maka sempurna ya 100% istana yang megah dan indah tersebut wa khutima bihi kemudian ditutup dengan kukatan nabi adalah seluruh <coughs> para rasul Ini menjelaskan bahawa nabi khatamu annabiyin Begitu juga Nabi sanadar hadis yang lain dalam sahih Bukhari dan sahib Muslim وسلم, asma kata Nabi SAW, saya memiliki banyak nama, kata Nabi SAW. Ana Muhammadun, wana Ahmad, wana al-mahi, yamhu Allahu biya al-kufra, wana al-hashir, al-ladhi yuhsharun nasu ala qadami, wana al-aqib, wal-aqib, al-ladhi laysa ba'dahu Nabi. Kata Nabi SAW, saya memiliki banyak nama. Ana Muhammad nama beliau Muhammad wa Ahmad wal Mahi Mahi itu yang menghapus apa maksudnya Yampu bihil kufur Allah menghapus ya. kekufuran yang ada di permukaan bumi ini dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka beliau diutus untuk mendekatkan kalimat Tauhid sehingga dan diutus beliau hilang kekufuran secara ya kendati kekufuran itu masih ada tapi Rasul diutus untuk merangi kekufuran tersebut, ada orang yang beriman ada orang yang tidak beriman tapi tidak ada kekufuran yang total ya, yang menyelimuti alam semesta ini dengan diutusnya Rasul Ya, kendati merupakan sunnatullah, ada pertentangan antar kekufuran dan keimanan sampai yawm al-qiyamah walal hashir yaitu hashir yang mengumpulkan Artinya yuhsyarun nas ala qadami Bahawa manusia pada ummul mahsyar akan dikumpulkan Iaitu, ya? yaitu di bawah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya manusia dikumpulkan dan beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia ya, mereka semua berada posisinya di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an al aqib Iaitu, alladzii laysa ba'di nabiyyun Iaitu orang yang terakhir yang tidak ada lagi nabi sepeninggalku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa akan ada nanti orang-orang yang mendakwakan sebagai nabi, Nabi-nabi ya? palsu. Dan itu telah diprediksi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innahu sayakunu fi ummati thalathuna kadzdzabun. Kulluhum yaz'umu annahu nabi." wa ana khatamul la nabiy ba'di sesungguhnya akan muncul nanti di umatku di kelangan umatku ini ada orang-orang yaitu -orang salatsuna kadzabun 30 para pendusta para pembohong semua mengatakan mendakwakan sebagai apa sebagai nabi nabi palsu kalau tidak salah di Indonesia nusantara ini subur ini dengan hal-hal yang seperti ini ya Menurut penelitian, sebagian ya, dalam riset sebagian para akademisi begitu bahawa Junisisi tercatat ratusan orang-orang, ya, permunculan orang-orang yang mendakwakan sebagai nabi. Subur, negerinya subur, pemikirannya yang batil macam-macam. Masya Allah, ya. Tapi, wanahatamun nabiin dan kata nabi bahawa saya adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi sepeninggalku. dan dalam hadis yang lain ya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita adalah di antaranya beliau diutus pada seluruh para seluruh makhluk yakni sampai jin dan juga yang manusia kemudian <coughs> beliau adalah penutup para nabi ikhwatal iman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jadi jelaslah bahwa Nabi Muhammad adalah penutup seluruh para nabi dan ini adalah akidah yang tentunya telah terpatri dalam hati kaum muslimin dengan demikian jelaslah bahawa seluruh atau keyakinan yang mengatakan bahawa masih ada nabi sepeninggal nabi SAW adalah bentuk kesesatan, kebatilan dan kekufuran seperti ada sebagian sekte zaman sekarang ini yang namakan dengan Al-Qadiniya Al-Qadiniya Al-Qadiyaniya dan juga al ahmadiyah ya, yang mengatakan bahawa masih ada Nabi yaitu taib kemudian setelah itu Al-Imam Abu Ja'far menjelaskan bahawa wa huwa imamul al yaitu imamnya orang-orang yang bertakwa jadi orang-orang yang bertakwa ini merupakan sifat dari ya, wali Allah orang-orang yang bertakwa. Allahina aman wakam yattaqun. Bahawa para wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan siapakah imam bagi orang-orang yang bertakwa? Panutan mereka. Ya Tidak diragukan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam imamul alatqiyah beliau mengatakan ini: wallahi la akhsyakum wa atqakum lillah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa di antara kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala beliau orang yang paling bertakwa beliau orang yang paling taat orang yang paling mulia maka seluruh orang-orang yang beriman ya. dari kelangan Umat beliau, orang-orang yang beriman, orang bertakwa maka imam mereka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi s.a.w. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa beliau diutus, diutus untuk dijadikan sebagai imam, sebagai panduan, sebagai panutan, sebagai uswah untuk diikuti. Ya. Laqad kanarakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha Wal yawmal akhir Wadhakarallaha kathirah Dan sungguh Telah ada Pada diri Rasulullah s.a.w Lakum Lakum ayyul mu'minun Bagi kita Orang-orang beriman Pada diri Rasulullah s.a.w Bagi kita telah ada Uswah hasanah Surit tauladan Ya Panduan Panutan Ya Bagi orang-orang yang yarju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 dalam berakidah, dalam berakhlak adalah Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran beliau diutus untuk diikuti. Ya, kulingkung tu himpun Allah, fatabi'uni, yuhpibakum Allah, lakum zinubakum Allah wa furrahim. Katakanlah bahawa jika kalian mencintai Allah. Maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang mengikuti beliau, menjadikan beliau sebagai imam, menjadikan beliau sebagai imaman, yang diikuti. Tapi para pemeluk syarh, makumullah. Ya, Mengungkapkan kalimat Cinta kepada Rasulullah itu hal yang ringan Itu yang ringan Semua orang bisa mengatakan Cinta Rasulullah Apalagi di bulan-bulan yang sekarang ini Semua menda'wakan kami cinta Rasulullah Itu ringan Ya, Tapi tahukah kita bahawa Konsekuensi dari cinta itu sangat berat Dan ini banyak orang yang tidak mampu Membuktikan Ketulusan cinta itu Saya mengatakan banyak orang yang gagal Dalam membuktikan ketulusan cinta kepada Rasulullah Dan banyak yang salah jalan Ya, Banyak cinta yang keliru Cinta yang salah Seringkali, seorang memahami cinta itu hanya ungkapan atau ucapan di bibir. Ya. Tapi dalam realita hidup, kenyataan hidup, tidak terbukti. Bukti cinta itu tidak ada dalam hidupnya. Fakta, kenyataan, mayoritas. Membuktikan apa yang diutarakan tadi. Kalau anda ingin tahu, kalau kita ingin tahu sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah, setulus apa cinta kita kepada Rasulullah, maka hendaklah kita bercermin dengan Al-Quran dan Sunnah. Di dalam akidah kita, di dalam ibadah kita, di dalam akhlak kita, Perilaku kita keseharian. Kesungguhan kita di dalam menuntut mencari warisan beliau. Ya. Bercerminlah. Untuk melihat. Ya. Kebeningan. Perkara tersebut. Dalam dada dan jiwa kita. Ya. Kalau terbukti. Ibadah kita. Akidah kita. Akhlak dan perilaku kita. Betul-betul. Sesuai dan mengikuti tuntunan hidup beliau. Anda orang yang mencintai. kendati anda tidak berkeluar-keluar ke sana sini. Cinta, cinta, cinta. Ringan mengucapkan. Sebagian saya mengucapkan sekarang cinta. Ringan sekali. Semua para pemirsa bisa mengucapkan hal itu. Tapi betapa banyak yang gagal dalam membuktikan cinta kepada Rasulullah. Jangan menjadi anda orang yang gagal. Tapi jangan ikut-ikutan dalam cinta pada Rasul, anda akan salah jalan dalam mengaplikasikan, mengaktualisasikan cinta tersebut dalam hidup. Kena kebanyakan manusia tidak tahu cara cinta yang benar pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terbukti. Maka berbahagialah kita ahli Sunnah wal Jamaah. Mengikut Rasulullah, pengikut Salafus Salih. pengikut Abu Bakar, Umar, Uthman, Wa'ali. pengikut kaum Muhajirin, Wal-Ansar. Mereka, orang-orang yang telah menjadikan Rasul sebagai imam mereka. Mereka orang-orang yang bertakwa. Maka imam mereka adalah Rasulullah SAW. Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Muslimin, para pendengar Para pemirsa Di mana saja berada Tanyakan pada diri kita masing-masing Introspeksi diri kita masing-masing Hadapkan diri kita ini kepada Tuntunan Rasulullah pada Al-Quran dan Sunnah Maka di sana akan terlihat Kita orang-orang yang jujur Yang tulus cintanya Atau orang-orang yang dusta dalam cinta Ya, cinta yang hanya ada di bibir tapi tidak masuk ke dalam hati. Kalau anda mendengar Tauhid disampaikan dan ritual-ritual syirik diingkari, lalu anda tidak senang dengan hal itu Berarti anda bohong dalam cinta kepada Rasulullah Bila anda mendengar sunnah dan mendapatkan sunnah Diamalkan Bila ada orang yang mengajak kepada sunnah beliau Lalu anda benci Memusuhi Membuat maka dan propaganda untuk Menghina dan melecehkan mereka Anda dusta dalam cinta kepada Rasulullah bila akhlak anda jauh dari Rasulullah SAW Akhlak kaum munafiqin Maka anda dusta dalam cinta pada Rasulullah Bila ibadah Ibadah yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Tapi hanya sekedar ritual Hasil rekayasa Hasil kreasi dan inovasi manusia di zaman sekarang ini. Jika itu ibadah yang merupakan landasan. Jika itu merupakan landasan ibadah anda. Anda, anda adalah orang yang telah berdus dalam mengatakan cinta kepada Rasulullah. Jika anda lebih gemar melakukan perbuatan bidah. Lebih senang melakukan perbuatan mengadang-adang dalam agama. Lebih senang mengikuti budaya dan tradisi yang anda warisi sahaja turun temurun dari para nenek moyang dan para leluhur. Anda tinggalkan sunnah Nabi. Bahkan mengklaim dan memponis orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mengikuti Rasul anda katakan dia tidak cinta Nabi, tapi anda yang gemar melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan sunnah Nabi dan hal-hal yang lain anda katakan kami cinta Nabi anda telah berdusta anda dusta makanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang kita bacakan tadi sebagai bukti ketulusan cinta sebagian manusia dan kepalsuan mayoritas cinta manusia ini parameternya kul inkuntum tuhibbuna allaha Fattabigoni, yahbikum Allah, wajibkanlah kum zinubakum, Allah wa fuhrrohim. Ayat ujian. Maka setiap kita mengatakan cinta pada Rasulullah, Tes kebenaran cinta itu. Apakah hasilnya, ya merah atau, ya di bawah standar atau memenuhi standar atau di atas standar. Kalau ternyata tidak dalam hidup kita Laitiba' fattabi'uni sini Berarti rapor anda merah Cepat-cepat bertawabat dan ikuti Rasul Biar anda selamat Tapi ternyata kita mengatakan Cinta Nabi Kemudian kita lihat ayat ini Fattabi'uni Kita dapatkan di sana Kita berakidah mengikuti akidah Rasulullah Beribadah mengikuti ibadah Rasulullah Akhlak mengikuti akhlak Rasulullah dalam hidup ini kita bersungguh-sungguh untuk menjadikan Rasulullah sebagai ushua, kuda, panutan, tun, pun panduan, ya, dan juga yang kita ikuti. Maka itu sebagai bukti anda telah sukses, telah berhasil membuktikan cinta itu dalam realita kehidupan yang nyata. Maka kembali kita ingatkan, mari menjadi orang-orang yang tulus cinta, jangan menjadi para pendusta dalam cinta. Ikhwan liman para bisa rahimakumullah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itulah sebagai bukti kecintaan kita Imamul Atqiya. Imamul Atqiya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam wa sayyidul mursalin, sayyid ya, sayyidul mursalin. Penghulu ya. Sayyid itu ya istilah dalam bahasa Arab yang disematkan kepada orang-orang ya pemimpin suatu kabilah atau kaum yang mulia orang-orang yang besar orang yang mulia orang yang agung memiliki kedudukan yang tinggi penghulu ya, dan tidak diragukan diragukan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sayyidul mursalin sayyidul awwalina wal akhirin penghulu ya, seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Ya. Dan ini sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam Ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah. Loh berarti hari kiamat saja Ustaz. Kok yawmal qiyamah? Bagaimana di dunia? Ya. dunia dan akhirat. Tapi karena konteksnya di sini menjelaskan bagaimana perihal manusia di akhirat kelak Ya, maka di sana beliau ya, semakin terlihat ya kemuliaan dan keagungan Nabi dan keistimewaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak keistimewaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya adalah penghulu seluruh manusia pada hari kiamat," bukan para Nabi seluruh manusia. Ya. Wa awwalu man yanshaqu 'anhu al-qabr jadi orang yang pertama akan dibangkitkan dari kuburnya ini kita yakini ya. beliau s.a.w ya. habibuna wa sayiduna wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyafa'in beliau adalah orang yang pertama kali akan memberikan syafa'at dan beliau s.a.w. seorang yang pertama sekali diberi syafa'at Sallallahu alaihi wasallam Beliau sallallahu alaihi wasallam Orang yang pertama kali akan dibangkitkan Dari kuburnya Beliau orang yang pertama sekali Yang akan Diizinkan memberikan syafaat Dan beliau orang yang pertama memberikan syafaat Ya Dalam hadis syafaat Syafaatul uzma yawm al-qiyamah Ya menunjukkan akan kebesaran dan keagungan dan kemuliaan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akan keutamaan beliau. Sayyid maka kita katakan, bolehkah mengucapkan bahawa Nabi senam, sayyiduna wa habibuna, sayyiduna. Tidak ada yang meragukan tentang ya bahawa Nabi itu sayyid Tapi terkadang kita melihat fenomena di masyarakat Saling terjadi perdebatan dalam penggunaan istilah Ada yang tidak menggunakan Sayyidina, ada yang mengutakan Sayyidina, kata mereka Kalau mengatakan Sayyidina, berarti ini cinta Rasulnya Kalau tidak ada Sayyidina, mereka ini kok tidak mengucapkan Sayyidina Ini bermasalah, kata mereka Jadi ini ya, kelompok dari orang-orang yang hanya sibuk dengan permasalahan istilah-istilah secara al Tapi dia tidak mendalami makna yang sesungguhnya. Kita ahli sunnah wal Jamaah kaum muslimin mengatakan Rasul Sayyiduna yawmal qiyamah wabidunya wal akhirah Tapi bukan sekadar hanya kita mengucapkan Sayyiduna. Tapi perilaku dan sikap kita tidak menunjukkan bahwa kita meyakini bahawa beliau sebagai Sayyiduna Kalau beliau sebagai Sayyiduna penghulu yang artinya sebagai panduan bagi kita Sebagai orang yang paling mulia Yang paling kita cinta Yang paling kita agungkan Di dunia ini Tidak ada yang paling mulia dari Rasul di dunia ini Maka buktikan kita meyakini beliau Sebagai Sayyidina Ikuti beliau Asalkan perintahnya Tinggalkan larangannya Hormati beliau Hormati sunnahnya Dan jangan sampai kita mengucapkan suatu ucapan mendahului ucapan beliau itu kalau kita mengakui sebagai Rasul Sayyidina. Nah. Beliau sebagai awal Syafiin wa Musyaffa'. Sallallahu yazukana syafa'at nabiyina Muhammad. Ya Allah berikan syafaat nabimu kepada kami. Pada hari kiamat. Dan jangan minta syafaat kepada nabi, minta kepada Allah. Kalau minta syafaat kepada nabi itu syirik. Tapi minta syafaat kepada Allah Ya Allah berikan syafa'at nabimu kepadaku. Karena nabi pada setiap memiliki syafaat kejadian diizinkan oleh Allah. Baru dan itu khusus bagi orang-orang yang bertauhid yang setia mengikuti sunnah beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis syafa'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ana sayyiduna yawm al-qiyamah. Tahu enggak kita? Para pemirsa dan para pendengar Rahimahkumullah Bagaimana hadis syafa'ah ya. Hadis syafa'ah ini hadis yang alim Hadis yang panjang Bagaimana kondisi manusia di padang mahsyar ya. Mereka Begitu dalam kondisi yang sangat Sulit untuk diungkapkan Begitu dahsyat ya. Sulitnya Kondisi pada hari itu mereka ingin agar Allah menyegerakan yeah. Pengadilan yang maha adil Maka mereka pergi kepada Adam Minta syafaat Agar Allah Agar beliau memohon kepada Allah Untuk disegerakan Keputusan atau pengadilan yeah. Dia tidak bisa Dia pergi kepada mereka Pergi kepada Nabi Nuh pergi kepada nabi Ibrahim pergi kepada nabi Musa pergi kepada nabi Nabi Isa alaihissalam semua mengatakan saya tidak bisa masing-masing menyebutkan kesalahannya yang pernah dilakukan sehinggabuat Allah marah maka begitu sampai Nabi Isa beliau mengatakan pada manusia idhabu ilabdin. Qad 'afara Allahu ma min dambihi wa ma ta'akhara. Pergilah kepada seorang hamba yang telah Allah ampuni dosa yang telah beraudian akan datang. Itu Muhammad sallallahu. Ya. Maka beliau diberikan izin untuk memberikan syafaat. Para pemirsa rahimakumullah, tahukah kita ungkapan nabi yang pertama takdir diizinkan oleh Allah berikan syafaat? Apakah beliau ingat kepada Khadijah? Beliau ingat kepada yang pertama yang beliau sebut adalah Aisyah. Hafsah, Zainab dan yang lainnya, istri-istri beliau atau anaknya. Fatimah atau cucunya Hasan Husain. Apakah itu yang beliau sebut pertama sekali? Para pemirsa rahimakumullah. La. La. Bukan itu yang beliau sebut pertama sekali, katkala diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kita umatnya. Anda, yang setia mengikuti beliau dan umatnya, itu yang beliau sebut pertama sekali, tiga kali. Umati, ya Rabbi, umati, ya Rabbi, umati, ya Rabbi, umati. Itu yang beliau sebut pertama sekali. Begitu cintanya beliau, dan bersungguh-sungguhnya sampai cinta Beliau tidak terputus dengan kematiannya Sampai hari kiamat Beliau ingat kepada kita umatnya Tapi anda pernahkah ingat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernahkah mengingat beliau bagaimana Akidahnya, sunnahnya, ibadahnya, akhlaknya Atau anda lupa Lalu mengatakan saya cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Entah kedab Dusta anda. Khotimah para misteri Rahimakumullah. <tuh> yeah. Berbicara tentang kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh perkataan yang tidak akan pernah membosankan. Berbicara tentang cinta kepada Nabi Sallallam. Ungkapan yang tidak akan pernah putus dari lisan. Bahkan untuk mengungkapkan kecintaan yang sesungguhnya pada Nabi, sungguh lisan ini tidak mampu untuk merangkai untayan-untayan kalimat yang bermakna yang mengungkapkan akan kecintaan itu. Demi Allah. Kita ahli sunnah wal jamaah orang-orang yang tidak meragukan kecintaan pada Nabi. Sungguh kebohongan Kebohongan yang nyata Tak kala sebagian sekelompok mengatakan Mereka tidak cinta kepada Nabi Kerana tidak mengikuti ritual-ritual yang mereka lakukan Lalu mengklaim dirinya yang cinta kepada Nabi Kerana mereka melakukan ritual-ritual dan bergembira Dengan kedatangan Nabi Ya Subhanallah Hada buhtanun azim Kebohongan yang betul-betul menjelaskan kadar dan kualitas pemahaman terhadap hakikat cinta yang sesungguhnya ikhwataimah rahimahkumullah Nabi SAW menjelaskan inna Allah astafa kinana min waladi Ismail wastafa Quraishan min kinana wastafa min Quraishin bani Hashim wastafa nim bani Hashim Nabi memilih kinana, suku kinana dari anak kutuna Ismail dan Ismail kemudian memilih Quraisy dari suku Qabila Kinana dan memilih dari suku Quraisy Bani Hashim dan memilih Nabi SAW dari Bani Hashim beliau salallahu alaihi wasallam uswatuna wa qudwatuna wa habibuna kemudian beliau salallahu alaihi wasallam habibu rabbil alamin Ya. Yeah. Kekasih Allah Rabb alam semesta. Habib. Ya. Yeah. Dan bukan sekadar habib saja. Lebih tinggi dari mahabbah yaitu al-khullah. Nabi Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan memilih sebagian dari nabi dan mereka adalah orang-orang yang mulia. Dari Ulul Azmi min al ya. Nuh, Musa wa Isa, Muz, Nuh, Ibrahim, Musa wa Isa Muhammad, dan dari ya. Nuh, kemudian Ibrahim, Musa wa Isa Muhammad, dari kelima Nabi tersebut, Ulul Azmi min al tersebut, Allah pilih dua di antara mereka adalah, Khullah, Khalil. Semua adalah Habibullah. Kekasih Allah. Ya. Tapi khullah Itu lebih spesial Ya Tingkatan kecintaan yang paling tinggi Ya Dan tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kekasih Allah Wa khalilullah Ya Orang-orang yang spesial Dalam mendapatkan kecintaan tersebut Yang tidak diragukan Ya Sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakha Ibrahim khalilan Allah mengangkatku sebagai khalil sebagaimana juga memilih Ibrahim sebagai khalil jadi keduanya sebagai khalil khalilur rahman ya Wa qala sallallahu alaihi wa sallam walau kuntum muttakhidhan min ahli al-ardh khalilan latakhadtu Abu Bakr khalilan walakin sahibukum khalilur rahman sekiranya ya aku, aku memiliki atau mengambil dari penduduk bumi ini dari manusia ini sebagai khalil maka sungguh aku akan mengambil menjadikan Abu Bakar sebagai khalil ya akan tapi sahibukum yaitu Abu Bakar Khalilur Rahman tidak diragukan ya ya kecintaan Abu Bakar akan kecintaan tentunya Allah kepada Abu Bakar dan para sahabat yang lain mereka orang yang ila Allah Subhanahu ya. mereka mencintai rasulnya Allah mencintai rasulnya dan tentunya Mencintai para Sahabatnya, Kerana Allah memilih mereka. Karena para Sahabat adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka tidak akan bagaimana Rasulullah Sallam begitu tinggi kedudukan beliau sebagai kekasih Allah yang paling tinggi kedudukannya dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anh begitu ia ya, menempati posisi yang sangat tinggi dalam Islam orang-orang yang kedua setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang sangat setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang sungguh ya sulit bagi kita untuk mengungkapkan ketulusan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kejujuran cinta tersebut. Tapi bagaimana boleh mencintai Rasul? Yaitu dengan ittiba. Mengikuti beliau. Kerana Allah perintahkan demikian, fattabi'uni. Ya. Itu panduan kita. Itu tuntunan kita di dalam cintair Rasul sallallahu alaihi wasallam khalid naam jadi tidak dakukan bahawa Nabi S.A.W kasi Allah dan juga khalilullah yakni menunjukkan bahawa Allah subhanahu wa taala memiliki sifat kecintaan di antara sifat-sifat al-mahabbah al yuhib ya sebagaimana ayat yang kita baca kan tadi yuhibbukumullah خدا لي رحمكم الله kemudian wakullu kullu da'wan nubuwati ba'dahu faghayyun wa semua ya yeah, pengakuan ya yeah, pendakwaan bahawa ada nabi sepeninggal beliau adalah faghayyun wa merupakan Ya, hal yang sesat dan hanya mengikuti hawa nafsu, bahkan merupakan perbuatan yang kufur karena Nabi SAW saya menjelaskan tadi khatamun nabiyin, penutup la nabiyya ba'di maka jelaslah ajaran yang Qadiyaniya dan juga yang bukan Ahmadiyah yang mengatakan Ahmad Gula Mirza sebagai ya nabi, ini kebohongan belaka, mengikuti hawa nafsu, jelas kekufurannya karena barang siapa yang meyakini ada Nabi berarti masih ada wahyu ya maka kata Nabi saya kuno thalathuna kathabun min ummati yazumun annahu Nabi Rasul memprediksi ada nanti ya 30 para pendusta bahkan lebih dari 30 itu bukan membatasi ya, bahkan lebih dari 30 kalau kita ya, lihat sejarah ya, orang-orang mendakwakan sebagai Nabi Rasulnya banyak maka jelas orang-orang pendusta kathabun ya. Sekedar kita mendengar ada orang mengatakan Nabi tahu kita buat itulah pendusta berat pendusta besar para pembohong ya. lalu yang anehnya Ani bin Ajaib ya. kendati itu telah sekadar hanya menyebutkan ada orang yang mengatakan Nabi jelas kebatilannya bahagian jelas itu perbuatan kufur masih ada masih ada orang-orang yang meyakini hal itu dan mengikuti dan bangga wal iazubillah. Ini betul kesusatan yang nyata. Ya. Yang tidak betul-betul memiliki ya menyadari kemuliaan Islam dan keagungan Islam dan memahami hakikat Islam dan prinsip dasar agama Islam ini. Ya. Kemudian kata boleh wal mabu'u ila amatil jin Beliau diutus, ya, Nabi saw diutus untuk seluruh, ya, kepada alam jin, ya, makhluk jin dan juga kafatil warah dan seluruh manusia. Bil haqi wal huda, wabin nuri wal dia, membawa cahaya dan penerangan. Tidak diragukan bahawa Nabi saw merupakan, ya, nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia. Ya, seluruh umat manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala diutus kepada bangsa jin dan juga manusia. Ya, sehingga sebagian jin ya, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, mereka mendengar seruan Nabi dan mendengar bacaan Al-Qur'an dibaca Nabi sallallahu Kemudian mereka pergi kepada kaumnya untuk memberikan peringatan, ajibud daiyallah. Ya, ya kaum ya kaumana Aji budai Allah. Wahai kaum kami, Ini bangsa jin mengatakan pada kaumnya, "Aji budai Allah, ikuti." Ya. Ikuti da'iy Allah, da'i yang menyuruh pada oleh itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada nama surah Al-Jin yang menjelaskan di sana bagaimana ya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada bangsa jin dan mereka ada yang beriman. Ya, jin ada yang beriman. Naam. Kemudian begitu juga ya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkah kami mengutus Muhammad ya wa ma arsalnaka illa kafatan lin Dan tidakkah kami mengutus Muhammad kecuali ya kafatan lin nas seluruh manusia. Ya, basyiran wa nadhira memberikan bergembira dan memberi peringatan. Wa qala wa qala an-nabiy wa qala ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an wa hayi sekalian manusia sesungguhnya aku adalah rasul Allah kepada kalian seluruhnya wa qala wa qala Allah ta'ala wa dan diwahyukan kepadamu Al-Qur'an ini untuk memberikan peringatan kepada kalian dan kepada orang-orang yang sampai kepadanya Al-Qur'an sehingga inziroman balag setiap orang yang sampai kepadanya Al-Qur'an maka sungguh telah tegak hujjah Allah terhadap mereka waqala ta'ala wa, ta wa arsalnakal linnasi rasulan wa kafabilllahi shahida dan sungguh dan kami telah mengutus Muhammad linnas kepada manusia sebagai rasul wa kafabilllahi shahida dan cukuplah Allah menjadi saksi atas pengutusanmu wahai Muhammad bahwa kamu diutus kepada seluruh umat manusia. Yahudil iman wa rahmatullahi wa Dalam hadis yang sahih Nabi Isa menjelaskan la yasma'u rajulun min hadil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma lam yu'min bihi illa dakhalan. Tidak seorang pun dari umat ini umat dakwah. Karena umat terbagi dua umat ijabah umat idawah, dakwah. Umat ijabah Umat listijabe itu telah menerima dakwah Nabi, beriman pada Nabi. Umat tu dakwah seluruh umat manusia yang wajib kita dakwakan kepada Islam ini. Nah, tidak seorang pun dari umat dakwah <coughs> yang mendengar ajaran Nabi baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani, kemudian tidak beriman kata Nabi SAW kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW ajaran beliau, maka pasti masuk neraka. Neraka tempatnya. Ya, ini menjelaskan kebatilan. Ya, sebagian pernyataan yang begitu, pernyataan yang tidak ada ya, yang tentu jauh dari kebenaran mengatakan, oh ya, sama. Agama itu sama. Ya, kata mereka, Taurat dan Islam, katanya Injil dan Islam itu sama, kata mereka. Na'udzubillah. Ya, substansinya sama, tapi manusianya yang berbeda, kata mereka. Na'udzubillah, pernyataan apa ini? Ya betul-betul ya, pembodohan dan pendangkalan terhadap akidah umat. Naam. Taib. Ya lima rahimakumullah. Kemudian <coughs> Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diutus dengan apa? Bil huda wa dinil haq dengan ilmu dan amal saleh. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li yudhirahu lad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya bil huda. Ilmu nafii وَذِنِ الْحَقْ amal الصَّلِحِ Jadi, umatul Islam, umat yang harus berilmu, mempelajari ilmu, dan beramal salih, dan sumber ilmu dan amal salih adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang ingin berilmu, ya pelajari Al-Quran dan Sunnah. Yang ingin beramal, pelajari Al-Quran dan Sunnah. Jangan mengandang-andang, jangan membuat-buat amalan-amalan yang tidak dibawa oleh Rasulullah SAW, yang tidak dalam tuntunan beliau. Ya, web nuri wa dhiya dengan cahaya na'am bahwa beliau membacai Al-Qur'an cahaya wahyu bukan cahaya menerangi kehidupan manusia yang menerangi kehidupan manusia sehingga datang Nabi sallam dunia terang dengan risalah dengan cahaya ya risalah dan kita melihat bagaimana sebelum Nabi diutus manusia hidup dalam kegelapan ya jahiliyah yang merata jahiliyah yang menyelubungi yang menutup ya kehidupan manusia di belahan dunia mana saja maka diutus oleh Allah Nabi sehingga dunia terang benderang mengeluarkan mereka dari kedzaliman kegelapan bermacam-macam ila nur ya cahaya kegelapan kekufuran kepada cahaya iman kegelapan kesyirikan kepada cahaya tauhid kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu kegelapan kezuliman kepada cahaya keadilan ya kegelapan kepada akhlak kegelapan akhlak yang yang yang bobrokkan begitu kepada akhlak yang mulia ya. dan semua tatanan hidup maka berbahagialah orang-orang yang menjadikan Rasul sebagai panutannya sebagai imamnya dan orang-orang yang mencintai Rasul dan membuktikan cinta dan mengikuti sunnahnya dan merugi dan celaka orang-orang yang tidak kenal pada Rasul orang yang tidak mau mengikuti Rasul atau orang-orang yang hanya ya, bisa mengucapkan Cinta Rasul, tapi tidak membuktikan cintanya mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mencintai Rasul, yang setia mengikuti sunnahnya. Dan semoga kita diselamatkan dari kecintaan yang palsu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Wallahu'alam. Ya. Nah, baik-baik. Sekarang, tazir khair, Barakulah, fiqh. Kepada oleh saya yang sudah memberikan materi, insyaAllah bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan berikan kita pencerahan bagaimana tata cara kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar ya, hingga ya, kita bisa meminum telaga houdnya di akhirat nanti baik untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi anda para pemirsa tuan-tuan pendengar -tuan, di manapun anda berada yang ingin bertanya langsung silahkan anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021 8236543 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, yang pertama kami berikan ah, kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Umu Iqbal di Jambi. Um. Silakan. Iya, mengenai uh, cahaya yang dibawa oleh Rasul. Uh, ada perkataan yang kami dengar dari beberapa Uh, saudara, misalnya uh, katanya ada dia mau uh, membaca atau gimana? Itu mungkin uh, saya sebagai pendengar mungkin ingin menanyakan pada Ustad, misalnya uh, Nabi itu di saat dia lahir ada dua dua kota katanya bercahaya. Apakah ini benar Ustaz Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tidak diragukan bahawa dengan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya maka kehidupan manusia alam semesta ini menjadi terang dengan cahaya. Ya, tentunya yang dimaksud cahaya di sini bukanlah cahaya yang terang benderang dengan lampu dan listrik yang lampu yang ada di zaman manusia. Bukan itu maksudnya. Tapi cahaya iman, cahaya ilmu, ya, Al-Quran adalah cahaya penerang bagi hidup kita. Hudan, wanul, ya. petunjuk, penjelasan. Sehingga negara-negara Al-Quran wahyu, jiwa-jiwa manusia menjadi suci, menjadi bersih. Iman mereka menjadi benar. Akhlak mereka menjadi baik, Kan begitu ketulusan niat mereka menjadi baik menerangi kehidupan manusia, tatanan hidup manusia selama dari jahiliyah kesyirikan, beda al-qur'an dan keyakinan keyakinan jahiliyah terang benderang, <tuh> ya Allah keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Nah, tapi permasalahan tadi begitu nabi lahir, ya kemudian ada dua kota yang bercahaya, Allah alam. Bisa dikursiik lagi. nah Wallahu'alam. Nah. Syukur. Syukur. Uh, Terima kasih. Dan nanti mungkin bisa saya akan kembali. Untuk Kung Iqbal yang berada di Jambi. Selanjutnya. Masih kami berikan kesempatan. Silakan di 021-823-6543. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Silakan. halo Wahai warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dengan siapa di mana? Ibu Salmina di Cibinong. Ibu siapa? Ibu Salmina di Cibinong. Oh, ya. Selamat Ibu Salmina. Oh, eh, saya mau nanya tentang saudara saya kan itu seorang pekerjaan. Bagaimana? Yang kedua um, Se seorang mandat ceram. Dia sudah meninggal Aha. dan um, yang ketiganya dia um, pakar miskin yang Istilahnya, hari-harinya cemas ya, memikirkan makanan. Hmm. Nah, sedangkan mereka tidak dapat imam ya, agama. Iya. Halo. Halo, Ibu. Halo, Ibu, halo. Ibu Syarmina masih terkoneksi sini dengan kami, halo. Ya, rupanya terputus ya. Untuk Ibu Syarmina dan kami belum bisa menangkap pertanyaan ibu, ya, mungkin bisa dihubungi kembali untuk ibu yang uh, ingin bertanya tadi, atau mungkin yang bertanya pen penanya yang lainnya silahkan ya, 0218236543 bagi anda yang ingin masih mencoba silahkan untuk bertanya langsung Pak Ustadz 0218236543 halo halo iya Halo? Halo. Ya, halo. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak siapa di mana? Waalaikumsalam. Eh, fadhal Allah. Sangat sekali. Ya, eh, kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan yang berada di layanan santai singkat. Ya, eh, ini ada beberapa syubhad, Ustaz mengenai perayaan-perayaan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Yaitu mengenai bahwa ada dalil yang mengatakan eh, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Dan setiap kebid'ahan adalah sesat dan setiap kesesatan adalah di neraka. Hadis ini menunjukkan katanya bahawa tidak semua bidah adalah sesat, karena kalimat kul itu tidak mencakup semuanya atau segala sesuatu. Nah, mohon penjelasannya Ustadz mengenai uh, syubhad seperti ini, sehingga uh, banyak perayaan yang memang dulunya tidak ada dan sekarang diada-ada kem. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita ingin betul-betul memahami dalil dengan benar dalam beragama ini maka hendaknya kita mengosongkan pikiran dan hati kita dari berbagai persepsi-persepsi atau tendensius kepada suatu pemikiran pemahaman yang ingin kita ya perjuangkan. Jadi tatkala Seorang memiliki persepsi dan sebuah keyakinan ya, Pemahaman Dan itu tidak ada dalilnya Lalu dia berusaha untuk melegitimasi ya, Membenarkan pembenaran Dia berusaha mencari-cari Sekiranya ada dari perkataan-perkataan para ulama Yang mentawil sebagian nas-nas tadi dalil, Sehingga memperkuat pernyataan dia Ini tidak benar cara beragama seperti ini Ya, Tidak benar beragama Seperti itu Berarti kita mencari-cari Pendalilan Ya, Sisi pendalilan Sekiranya dalil itu Bisa menopang atau memperkuat pernyataan Yang dia telah menjadi keyakinan dia Ini keliru Prinsip bukan begitu Alisun dalam beragama Yang benar dalam juragama kita ambil dalil daripada Rasulullah Sallam dan memahami secara zahirnya kemudian dalam bingan para ulama. Tapi bukankah hadis itu telah dikatakan Nabi dan dengar oleh kaum Hajin wal Ansar? Ya, kulo bidaatin zulala. Ini perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu didengar oleh kaum muhajin wal ansar para sahabat dan mereka memahami sebagian lahirnya itulah umum, lafaz yang umum Nabi mengatakan itu lafaz yang umum ya yeah. sehingga mencakup seluruh perkara yang baru dalam agama ingat dalam agama bukan dalam urusan dunia nah. maka tentunya ahli sunnah Orang-orang yang bahagia dan memahami nafs tersebut, memahami sebagaimana keumuman lafaz tersebut tidak ada yang bisa memalingkan dari atau mengeluarkan satu pun dari keumuman tersebut. karena hukum asal, sebagaimana jelaskan oleh para ulama, ya di antara Imam Syafi'i bahawa bila ada nas yang secara umum dan tidak ada satu pun indikator atau mungkin perkara yang bisa mengkhususkan yang mengeluarkannya, maka dipahami secara umum. Dan dalam hadis ini jelas umum berlaku keumumannya, ya berlaku keumumannya. Kul beda atin dolalah itu perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada mungkin di kelangan ulama mutaakhirin. oh ya keumuman itu tidak semua kul maksud itu semua umat ada yang kul yang uh, tidak mencakup seluruh keumuman. Lalu mengambil sebagian ya kaidah-kaidah mungkin di kelangan para usul fikih mengatakan oh kul begitu. Lalu mereka apa gunakan teori gitu untuk memahami, untuk mengeluarkan keumuman hadis tersebut gunanya untuk apa? Untuk melegalkan perbuatan ritual perayaan-perayaan yang mereka telah lakukan. Kena ini betul-betul dalil yang betul-betul bagaikan mungkin ya petir yang menyambar mereka, hujah mereka, ya. sehingga muncul pernyataannya -pernyata ada yang baiklah kata mereka Rasul mengatakan kulubid atin dolalah. Ya begitu Para sahabat begitu memahami Tidak ada mereka mencualikan Tentu kita memahami Siapa lebih berilmu dan paham Tentang makna kul sini dalam Konteks ayat ini Para sahabat Kemudian kalaupun ada para ulama Yang mengatakan mencualikan begini Daitu Kalau seandainya itu dia mujtahid Mudah-mudahan dia berpata Tapi tidak boleh kita mengikuti satu ijtihad yang keliru Kerana kaedah dalam kita beragama Jelaskan oleh para ulama Kaedahnya bagaimana? Semua orang yang mengatakan perkataan, siapapun dia, itu bukanlah hujjah, bukanlah dalil. Kecuali perkataan Allah dan Rasulnya. Artinya, ada yang mengatakan sesuatu, itu harus kita cari dalil. Benarkah itu perkataan itu atau salah? Adapun perkataan Allah, bila Allah mengatakan, Qala Allah wa qala Rasul begitu, inilah hak, itu hujjah. <tuh> maka bila ada seorang ulama mengatakan sebagian mengatakan ada yang baik itu justihat dia dan itu pun pemahaman baik di sini pun tidak seperti dikelangan muta akhirin yang mengeneralkan semua baik-baik dengan alasan baik sehingga tidak satu pun yang lagi yang mengadangkan dalam agama yang jelek semua baik ini inilah niatnya baik ini yang hasanah dan seharusnya itu sementara kendati, kendati sebagian para ulama Ya, kita katakan ya, itu ijtihad dia. Dan itu pun tidak seperti apa yang dipahami di kelangan mutakhirin tentang keumuman atau yang mengatakan sebagian ada yang baik. Ya. Oleh karena itu, ikhwat iman para wisat rahimahkumullah yang sahih bahwa hadis tersebut tetap dipahami sebagian keumumannya. Dan itu yang diinginkan Rasulullah SAW dan itu dipahami oleh para sahabat. Dan itu dipahami oleh ulama-ulama besar. Naam. Itu yang faham oleh ulama-ulama besar. Maka kita katakan, kita menerima perkataan Nabi, kullu bid'atin dholala. Ini perkataan Nabi. Maka kalau ada yang mengatakan, ada yang baik, kita katakan. Perkataan Nabi maksum atau perkataan anda yang maksum. Pendapat Nabi yang lebih benar, atau pendapat anda. Kita katakan. Jelas perkataan Nabi adalah maksum Benar. Mak itu lebih utama kita ikuti. Dan wajib kita ikuti. Nah, begitu. Oleh kerana itu, ikhaterimah rahimahkumullah, bahawa kita lihat para sahabat, ya, Nabi bagaimana mereka dalam memahami itu. Mereka orang yang sangat benci. Ya, dari segala bentuk mengadang-adang agama. Ya, mengadang-adang agama. Kalau seandainya hal itu ada, dan itu disyariatkan Dan itu ibadah mendekatkan diri kepada Allah Besar keutamaannya Bahkan sebagai bukti cinta Kata mereka ya Samping mengatakan kita gembira Siapa yang gembira dengan kedatangan Nabi Itu berarti dia telah keluar dari Islam Subhanallah Berarti kita katakan Abu Bakar Umar gembira tak? Abu Bakar Umar cinta enggak. Loh, mereka tak? Mereka tidak melakukan perayaan-perayaan tersebut Berarti mereka Konsekuensinya bagaimana? Kena mereka memahami bukan begitu cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh kerana itu ini keliru pendalil. Ini subhat yang tentunya yang sangat kita khawatirkan orang-orang yang awam, orang-orang yang jauh dari sunnah. Mereka menelannya, ya mentah-mentah ditelan seperti itu. Makanya bentengi dia dengan ilmu. Ya kasihan orang-orang awam. Tapi mereka orang-orang yang ya menyesatkan itu Yang akan memikul. Rusa dari perilaku orang-orang awam tersebut. Semoga Allah memberikan ya kepada kita istiqomah dan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa memilah mana yang hak mana yang batil. Nah, Demikian Allah wahana. Ya dan baik sekali dzikr lah ker dasjawat. Masa demikian tuk yang bertanya di lenumsan singkat. Ya masih uh, mengenai seputar subhat Ustaz mengenai hal tersebut tadi yang bertanyakan, yaitu Subhatnya mengenai Benar bahwasannya para sahabat dan tabi'in Dan tabiut tabi'in mereka tidak Pernah mengerjakan hal tersebut karena, karena Katanya dekatnya masa mereka Dengan Nabi SAW Sehingga mereka tidak perlu mengadakan perayaan tersebut Mohon uh, Jawaban dari subhat tersebut Ini ya Gimana ya Saya Agak sedikit apa ya sasya mungkin tidak tertawa dan tersenyum ini mendengarkan pernyataan itu. Subhanallah, ya, aneh sisi pendalilan. Ini semua cara digunakan untuk membenarkan melegitimasi. Ini enggak benar. Subhanallah, mereka tidak melakukan itu bukan kerana dekatnya dengan, betul kerana dekatnya dengan Nabi. Mereka tidak melakukan kerana cinta kepada Nabi, kerana tidak diajarkan oleh Nabi. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, 13 tahun di Mekah setelah diutus 10 tahun 23 tahun ya begitu adakah memerintahkan kemudian 30 tahun setelah itu khulafah Rashidun kok enggak ada ini yang anehnya kalau itu suatu kebaikan ingat keliru yang mengatakan itu hanya tradisi enggak itu ibadah Kedisana, ya, mereka betul takarruh ilallah Mendekatkan diri kepada Allah Mengharapkan pahala Bahkan mata ini Bukti cinta, sikta bergembira Apakah itu tradisi mustahil Itu hanya ya, Cara untuk lari Dari ya, hakikat kepermasalahan Tidak benar Itu ibadah Cinta ke Nabi bergembira Itu ibadah Ya baca Al-Qur'an dan zikir dan yang lainnya, berkan makan, memberikan makanan, berikan, dan semuanya. Apakah itu tersidak bukan tersidak ibadah? Tidak. Itu mendekatkan diri kepada Allah, bukti cinta, kan begitu? Kenyataannya seperti itu. Nah, apakah demi tersumbuh nyeri Abu Bakar Umar ada satu amalan suatu ritual yang mendekatkan yang begitu besar pahalanya? Yang besar keagungannya dan pahalanya, ya sampai-sampai mengklaim kalau enggak melakukannya dia tidak cinta pada Nabi, ya kemudian tidak dilakukan Nabi ya, Ka'bah dan Umar dan yang lainnya, sahabat. Padahal sebab-sebab untuk melakukan itu ada, ya ada sebabnya kenapa? Yaitu kena sebagainya ketaatan, amal soleh dan tidak ada penghalang sama sekali. Tidak ada yang bisa menghalangi untuk mereka melakukan. Tapi mereka tidak melakukannya. Ini sebagai bukti bahawa kana kalau saya ada suatu kebaikan, maka mereka akan mendauhli kita dalam melakukan. Maka ikhwatalimah rahimakumullah <coughs> kita harus ya mengedepankan ta'lim kepada sunnah. Iktibak kepada generasi yang terbaik daripada kita mengedepankan akal ...tradisi dan budaya kita. Penmasalahannya, ikhbetul iman... ...kembali kepada yang tadi. Ada sebuah tradisi muncul... ...kemudian berusaha mencari dalil-dalil... ...untuk pembenaran tadi. Ya, Bahkan yang aneh lagi... ...saya pernah membaca apakah benar... ...tapi ini yang saya baca dari... ...sebuah mungkin... ...di berita... ...di dunia online begitu. Ya, Sampai sebagian mengatakan... ...lihat... ...ini kebohongan yang nyata. Katanya... Ya, sejauh nak tapi itu yang saya baca dari dunia apa dia menukil salah seorang dari pernyataan begitu, bahawa katanya ada 300,000 dalil yang memperbolehkan perayaan tersebut dari hadis. Nah, uzu ini kebohongan yang lebih nyata dari itu dan pembodohan terhadap umat. Kalau 300,000 ada dalam menjelaskan hal itu. Mana itu Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya Kau enggak ada itu? Ya para sahabat kau enggak tahu 300 ribu. Dari-dari yang menjelaskan kemuliaan suatu amalan yang begitu besar pahalanya menurut yang melakukan. Lalu enggak ditemukan oleh para sahabat. Berarti ada suatu diajaran agama yang tidak sempurna, ikhwatul lima rahimakumullah. Ya. Oleh karena itu kita harus ya Berhati-hati dalam ya, beragama ini. Dan ingat. Ingat bahwa jangan kita tertipu dengan mayoritas yang melakukan. Karena standar kebenaran bukan dengan mayoritas. Itu perlu dipahami. Hak itu dinilai dengan al-haq. Dan kata Imam Abu Syama rahimahullah, seorang ulama syafi'i. Abu Syama seorang lama syafi'i dalam kitab beliau Al Baiz ala Inkaril Bid'ah al Hadis, beliau menjelaskan yang mananya setiap ada dalil yang memerintahkan kita untuk berjamaah itu pada hakikatnya adalah mengikuti al-haq, kebenaran, bukan kelompok manusia yang berkumpul. Sedunia ini melakukan sesuatu kita ikut tidak seperti itu al-haq, nam seperti itu. Oleh kerana itu, rahimakumullah mari kita kembali. Dalam beragam dengan cara para sahabat Salafus soleh, ya Bahawa sahabat tidak melakukan Kena itu tidak disyariatkan Bukan karena mereka alasan Karena masih dekat enggak perlu Subhanallah Maka Kena kita semakin jauhnya dari zaman Rasul Maka kita harus betul-betul bersungguh Mengenal ajaran Rasul Bukan mengada-ngada Itu yang seharusnya Memang kata para ulama Zaman itu semakin dekat dengan zaman kenabian Semakin selamat tapi semakin jauh, semakin menyimpang Maka agar kita tidak termasuk dalam penyimpangan tadi Apa yang kita lakukan? Maka bersungguh-sungguhlah untuk betul dekat dengan warisan Nabi Dengan ilmu Agar selamat Ya, Begitu, jangan berasa Oh ya, kena kita jauh butuh, subhanallah Pertanyakan saja Buktikan saja dengan pernyataan Dan atau ya kenyataan yang jelas dan nyata anda selama hidup ini ya, selama mengenal Islam ini sejauh mana kesungguhan di dalam mempelajari sunnah Nabi mempelajari tauhid yang diajarkan oleh Nabi melaksanakan ibadah-ibadah akhlak Nabi tanyakan kepada para pelaku yang gemar melakukan seperti itu sejauh mana sejauh mana sudah kenalkah anda akidah Nabi sudah kenalkah anda ibadah Nabi akhlak Nabi ya dan bagaimana Ihtimam perhatian Nabi kepada Tauhid Bagaimana beliau Memberantas ke syirikan, Beliau sunnah Lihat bagaimana para ulama Dan mengajak umat kepada sunnah Atau sebaliknya Silakan ditanyakan pada diri masing-masing Akan terbukti Siapa yang sesungguhnya Betul-betul Ya ingin meneladani Nabi Atau orang-orang yang hanya Sekedar ya ingin Pamer saja Ya atau ingin hanya mengatakan tapi kebuktian atau tidak bisa membuktikan hal itu. Mudah-mudahan kita tidak masuk pada orang-orang yang ya dusta dalam cinta kita dan dusta dalam ya kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para pemirsa rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi saya dan kita semua para pemirsa dan pendengar dimana saja berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita. Dengan menanamkan kecintaan yang tulus kepada Nabi Muhammad SAW dalam hati kita dan membimbing kita untuk mengikuti beliau dalam segala aspek kehidupannya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bahagia di akhirat kelak mendapatkan syafaat beliau dan minum wala wastagu dari telaga beli Allahumma amin demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa san Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wassalamu alaikum warahmatullahi